Rugăciune pentru taina slavei Domnului! Aleluia slavă ție, Doamne, și Hristoase, Fiul lui Dumnezeu! Te iubim și îți mulțumim fiindcă ne-ai dăruit slava Ta! Ca să înțelegem cuvântul. Toate prin rânsul s-au făcut și fără dânsul nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Că toată creația,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 Să ne naști a doua oară din Duh Sfânt și din apa cea vie a tainei Sfântului Botezi. Să ne redai prin har și prin darul Duhului de viață făcător, viața cea veșnică întru tine. Fiindcă din plinătatea ta, noi toți am luat har peste har. Ca să plinim porunca ta, luați Duh Sfânt. Dar și ca să ne dai făgăduința ta, pacea mea o dau vouă. De aceea, ca să împlinești cuvântul, Tatăl ne-a ridicat și ne-a așezat împreună cu El în cele cerești. Pentru noi, porunca ta, veniți la mine cei osteniți și vă voi odihni pe voi. Ne-ai dat. Fiindcă sfârșitul urcușului este odihna în iubirea Sfintei Trăim. Este leagănul supremei iubiri, când mintea vede în duh și în adevăr arătarea minunilor negrăite. Ea primește înțelegeri dumnezeiești, căci prin Tine, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu al Harurilor, Tatăl Ceresc a împlinit cuvântul rostit câte Abraham. În Ta se vor binecuvânta toate neamurile, de aceea pacea Ta nu are hotar. Adevărul cuvintelor tale este un adânc fără fund. Calea ta este fără sfârșit. Viața, puterea, înțelepciunea ta sunt desăvârșite și Dumnezeu Căci într tine, sămânța lui Avram a locuit toată plinătatea Dumnezeirii într-un trup omenesc. Ai vrut să ne arăți că Tatăl ceresc toate bunele făcute la început. Că în această plinătate. Se află victorii de cunoștinței. În slava ta se străbă măririle firii dumnezești, iubirea Tatălui Ceresc, darurile Duhului Sfânt, de care se împărtășesc milioane de oameni, fără să se micșoreze. Căci iubirea și harul sunt nesfârșite, de necuprins. De aceea, mulțimea stelelor și nisipul mării pot arăta... Cât de mare a fost făgăduința făcută lui Abraham, pe care a împlinit-o timp de două mii de ani. De aceea, pe noi aleșii tăi ne-ai făcut plin de lumina ta, lumina lumii. Ne-ai făcut rugători, văzători, plin de lumina iubirii față de tine. Încât să stăm în fața ta ca niște speșnice ale Duhului Sfânt.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 fiindcă iubirea Tatălui Ceresc nește de pretutinde din toate lucrurile, se arată în toate felurile și în toate împrejurările.